Я відчув здоров'я і натхнення. І мені схотілося вже бігти. Я міг би просто зараз утекти з лікарні. Реоді не образиться. Подзвонити в обласне управління, точніше шефу додому, і збрехавши щось, випросити термінову відпустку. За вечір можна було зібратися, а вранці вирушити до обласного центру. Оскільки рекламних оголошень у газетах. А я подивився на годинник пів на восьму. Зібрати все виявилося справою кількох хвилин. Я вперше за вісім днів вийшов на свіже морозяне повітря. Хоча, власне, морозець був невеликий, щось близько одного-двох градусів, сніг зм'як і нелипав на підошви, я вирішив їхати до Прибалтики. Ця ідея чомусь сподобалася мені найбільше. Біси з ним! Хай собі той примарний пес лазить своїм лісом скільки хоче і шукає для розваги когось іншого. На вулиці, крім мене, нікого не було. Я машинально озирнувся. «Он воно що?» Від жахливої думки похололо всередині. Кроків за сорок позаду рухалася чорна пляма. Найближчий ліхтар горів далеко, але я її побачив. Усе моє нутро обірвалося і впало не знати куди. Це був він. Він прийшов сюди, за мною. Тільки за мною. Адже Бо завчора була неділя, а я пропустив полювання. Тому він і з'явився тут і мене охопив відчай. Хотілося стиснути кулаки і закричати від безсилля та жаху. Я нічого не міг удіяти, нікуди сховатися від нього. З якоїсь прикрої, невідомої причини йому потрібен був я, тільки я. Той, що зараз ішов і мало не плакав від безсилою люті та відчаю. Більше нічого мені не залишалося. Я знав, що тепер нікуди не поїду. Куди б і на який термін я не відбув, він чекатиме на мене тут. Виходу не існувало. Я зупинився. Тепер ліхтар горів поруч, і пса було добре видно на крою дороги біля кювету, під похиленим парканом. Він стояв, опустивши голову, і чекав. «Ну чого ж ти чекаєш?» – думав я, вгамовуючи свої почуття, які наче хотіли роздерти мене на шматки. Ноги тремтіли, думки заклякли. Раптом на сусідній вулиці почулись голоси. «Чоловік та жінка». Вони швидко наближалися, щось жваво обговорюючи. «Я мимоволі глянув туди. Зараз вони вийдуть за повороту. Ну, я озирнувся на нього. Під парканом уже нікого не було. Він утік. Точніше, зник. Тепер його не було ніде». Чоловік та жінка вийшли на вулицю і прийшли повз мене, здивовано зиркаючи та оглядаючись на мою застиглу під ліхтарем постать. Наступний день я провів у місті. Ніч минула практично без сну. Я відчував, що він десь там, у темряві. З якоїсь причини він повинен завжди бути поблизу мене. Чи стримають його стіни? Світла я не гасив. Жахлива ніч. Мені вдалося не впасти у розпач, розуміючи, що це може занапастити. Я повинен був знайти якийсь вихід з цієї неймовірної ситуації. Та разом з тим я не вірив у себе. Усвідомлювати свою безпорадність виявилося жахливим відчуттям. Я наче був у літаку, що залишився без пілота, або серйозно хворим, який залишився без лікаря. Мене переслідував жахливий привид, і я не знав, звідки він узявся і чого від мене хоче. Думки про логічне завершення напрошувалися самі по собі. Я приречений». Мені терміново потрібен пілот. Мені терміново потрібен лікар. Терміново потрібен... Хто? Ну, хто міг на цьому розумітися? Чаклун? Мах? Екстрасенс? Ну, де його взяти? О, яка несенітниця. Ну, словом, фахівець у сфері аномальних явищ. Я згадував і згадував. Замітки, статті з газети, журналів, які іноді потрапляли мені на очі. Напевно, з них я не дістав би для себе найменшої користі, навіть якби перегорнув усі газетні підшивки в обласній бібліотеці. Хоча, власне, цей метод я випробував також. Але все було марно. Я повертався ні з чим. Але там, у місті... Залишилася маленька, наче полум'я свічки, надія. Людину має завжди зігрівати якась надія. Інакше не буде задля чого жити. Ця ідея прийшла несподівано. Там же, у бібліотеці, я написав оголошення такого змісту. Терміново потрібна людина, яка може надати консультативну допомогу з питань аномальних явищ. Оплату гарантовано. Телефон 986504. Запитати Юрія. Шість оголошень я розклею у найпривабливіших, як на мене, місцях. І два замовив в обласних газетах. А тепер я мусив повертатись. Назад. До нього. У темряву та самотність, де він чекав на мене, безжалісний і неминучий, мов, смерть. Сумна перспектива. Та попри все, я таки наполегливо шукав вихід. Хай би де доводилося бути і що робити, мій мозок уперто працював в одному напрямі. Напевно, в мене, як і притаманно живій істоті, почав підсвідомо домінувати інстинкт самозбереження, який, немов зелений паросток крізь асфальт, пробивав собі дорогу крізь жах безсилля та відчай. Я проробляв інші варіанти розшуку компетентної людини. Проста логіка підказувала мені. Якщо вже таке трапляється, то серед мільйонів людей я не можу бути єдиним, хто зіткнувся з чимось подібним.